Kazalika nabaluhum bima kanu yafsuqon. Nawaulizi habari mji uliokuwa kando ya bahari wakiivunja sabato samaki walikuwa akiwajiya juju siku ya mapumziko yao na siku zisiyokuwa za kupumzika hawakuwa wakiwajia Kwa namna hiyo tuliwajaribu kwa sababu walikuwa wakifanya upotovu.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 kwa nini mnawawadhi watu ambao tangu hapo Mwenyezi Mungu atawateketeza au atawaadhibu adhabu kali wakasema ili uwe ni udhuru kwa Mola mlezi wenu na huenda nao wakamcha Mungu Falamma kiru bihi an jayna alladhina yanhauna an as-soo'i wa akhadhna alladhina dhalamoo bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsuqoon atukwatesa waliodhulumu kwa adhabu mbaya kwa vile walivyokuwa wakifanya upotovu falam ma'tawammah unhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin walipojifaharisha katikao waliokanywa manyani wa kudharauliwa wa iz ta'dhana rabbuka alaihim ila yawm alqiyamati man yasumuhum su'al 'adhab inna alipotangaza mwala wako mlezi kwamba hapana shaka atawaletea watu ambao watawaadhibu kwa adhabu mbaya mpaka siku ya kiyama hakika mula wako mlezi ni mwepesi wa kuadhibu na bila shaka ni mwenye mafira na mwenye kurehemu Wakop.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 tunowafarakisha katika ardhi makundi makundi wako kati yao walio na wengine kinyume cha hivyo na tukawajaribu kwa mema na mabaya ili wapate kurejea fa min ba'dihim khulfu warithul kitaba yakhudhuna 'arada hadhal adna wa yaquluna sayughfaru lana وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يأخذوه ألم يَأْخُذُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِي والدار الاخرة خير للذين يتقون افلا Na wakafuatia baada yao kizazi kibaya waliorithi kitabu wakashika anasa za haya maisha duni na wakasema tutasamehewa na ikiwajia tena anasa kama hiyo wataishika pia. je yeah. Awakufanyiwa agano la kitabu kuwa wasiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila haki tu nao wa wamekwisha soma yaliyo humo na nyumba ya ahera bora wanaojikinga na, na maasi basi je hamtia kilini walladhina yumassikuna bilkitabi waqamu ssalata inna la nudiu na wale wanaokishikilia kitabu na wakashika sala hakika sisi hatupotezi ujira wa watendao mema wa in nataqona aljabal faunqahum ka annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un um bihim atainakum Tuma atinakum biqowtin fihi la'allakum tattqoon Na pale tuliponyanyua mlima juu yao ukawa kama kwamba ni kiwingu kilichowafunika na wakazani kuwa utawaangukia kamateni kwa nguvu tuliokupeni na yakumbukeni yaliyomo ndani yake ili mpate kumcha Mungu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha ila Allah. Na kwa kuyachukia walioyafanya wenzao waliowatangulia habari ya kijiji nacho na chune Elad kiliokuwa karibu na bahari Wakazi wake walivunja amri ya Mwenyezi Mungu ya kupiga marufuku kuvua samaki siku ya Jumamosi kuwa hiyo ni siku ya ibada tu kwao na siku hiyo samaki walikuwa akiwajia vururu juu ya maji na siku isiyokuwa Jumamosi samaki walikuwa hawaji huo ni mtihani wa Mwenyezi Mungu na kwa mfano wa mtihani huo au majaribio hayo yaliyotajwa ndio tunawajaribu kwa majaribio mengine kwa sababu ya upotovu wao unaoendelea ili adhihiri mwema na mbaya na wakumbushi pia hao mayahudi pale kikundi cha watu wema katika wenzao waliotangulia ambao hawakutenda mabaya walioyatenda wengineo walipoaambia wanaowapa mawaidha wale waovu kwa sababu gani mnawapa nasaha watu ambao Mwenyezi Mungu atawahiliki. Awataadhibu adhabu kali akhera kwa sababu ya madhambi wanayoyatenda wakasema tunawapa mawaidha ili tupate udhuru kwa Mola mlezi tusiwe tumefanya taksiri na kutaraji huenda wakamcha Mungu walipoyacha mawaidha waliopewa tukawaokoa na adhabu wale ambao walikuwa wakikataza vitendo viovu na tukawashika waliodhulumu na wakavuka mipaka na wakakhalifu wa kuwapa adhabu kali nayo ni udhalili na shakawa kwa sababu ya kuendelea kwao kutokana na utiifu wa Mwenyezi Mungu Mola mlezi wao walipozidi kuwa wagumu na wakaendelea kutobali waliokatazwa wala adhabu kali siwaachishe uovu tukawafanya kama manyani kwa kuzigeuza nyoyo zao na tukaondolea uwezo wa kuifahamu haki wakawa mbali na kilaheri na wakumbushe pia hao mayahudi pale alipowajua vya Mola mlezi wako wenzao waliowatangulia kwa ndimi za manabii wao. Mwenyezi Mungu atawasilitisha mayahudi mpaka siku ya kiyama adhabu mbaya kabisa kwa sababu ya dhulma yao na upotofu wao. Kwani Mola wako mlezi ni mwepesi wa kuwaadhibu watu makafiri, kwani adhabu yake itakuja tu bila shaka yoyote. Na kila kijacho kipokaribu Jembelecho Waarabu na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu kwa wale kwake akatubu. Na sisi tumewagawa makundi makundi duniani. Wao kati yao wema na hao ndio walioamini wakenda mwendo uliyo Na wapo miongoni mwao watu sio kwa wema. Na wote tumewafanyia mtihani kwa kuwapa nema na kuwapa nakama ili watubu waachi waliokatazwa. Baadiahao wataja na tukawagawa sehemu mbili walifuatia waovu wakyerithi Taurati kutokana na waliowatangulia lakini hao hawakufanya alioamrishwa humo kwani wao walishika starehe ya dunia badala ya neno la haki wakijiambia nafsi zao Mwenyezi Mungu atatusamehe kwa tunayoyatenda wakitaraji maghfirah na il hali kuwa yakiwajia kama yale waliyoyashika watayashika vile vile basi wao wamekua wameshikilia kuendelea na madhambi pamoja na kutaka kwao msamaha tena basi mwenyezi Mungu anawatahayarisha kwa vile kutaka maghfirah na huko wanaendelea nayo akasema sisi tulichukua kwao ahadi katika Taurati nao wameyasoma yaliyo humo kuwa waseme kweli nao wakasema uongo na hakika neema za nyumba ya akhera za wanaojikinga na maasi ni bora kuliko starehe za duniani basi je na waasi wenu wala hayaingia kilini mwenu kuwa nema hizo ni bora kwenu na mnakhiyari badala yake hizo starehe za dunia na wanaoikamata barabara Taurati na wakashika sala zilizofaridhiwa kwao hakika sisi hatutapoteza ujira wao kwa sababu ya kutengeneza kwao na kutenda kwao mema Mwenyezi Mungu ameijibu kauli ya mayahudi waliposema kwamba wana wa Israeli hawakupata kwenda kinyume na haki. Alisema, "Ewe Nabii, wakumbushe pale tuliponyanyua mlima juu ya wana wa Israeli, ukawakama kiwingu, na wakafazaika kwa kuwa walidhani utawangukia. Nasi tukawaambia wakati ule uliponyanyuliwa na wao wamu katika hofu." Yashikeni ya uongofu tuliokupeni katika Taurati kwa nguvu na kuwazimia utiifu, na nakumbukieni yaliyomo ndani yake ilimpate kuzingatia na zitengenenee nafsi zenu kwa kuchamgu